sallallahu aleyhi və alə əlihi və sahbih və səlləmə təslimən kəsirən ilə yomiddin. Əməbərd, Əziz qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə, Allahdan qorxmağı nəsət edirəm. Allahdan da yalnız alimlər qorxar. Odur ki, elminizi artırın, savadınızı artırın, Həqiqətdən xəbərdar olun ki, gəlbinizdə olan təqva artsın. Allah s.ə. buyurur, İnnə mən yaxşı Allahə minə ibadihil uləmə Həqiqətən Allahdan yalnız alimlər qorxar. Qalim olanda təqvan artar, imanın artar və belə olduğu təqdirdə Allah yanında hamıdan fəzilətli olarsan. Allah s.ə. buyurur ki, Ya Rasulullah, əlləhi zənnə minkum və əlləzən utul əl-mədarəcət. Allah sizin aranızda iman və elm sahiblərinin dərəcələrini qaldırar. Allah kimi sevirsə, onun qərəcəsini qaldırır, onu alim edir. Bunu peyğəmbər sallallahu deyir. Deyir ki, "Mən yuri xeyran yufəkihu fi Allah kimi xeyir nəsib etmək istəsə, onu dində alim edər. Və əgər kimi dində alim edibsə, kim illər boyu əciyyət çəkib ixlasla Allah xatirinə elm öyrənibsə, Allah də Allah heç vaxt onu rəzil etməz, rüsvə etməz və ona verdiyi elmi onun əlindən tutub almaz. Sadəcə olaraq, o alimlərin qətirini bilməyən insanları cəzalandırmaq üçün alimləri onların arasından götürər. Alimlər vəfat edər, فهم لار ذا عالمز قلارار. ايهندار صل الله عليه وسلم. شهد الساب ويرول شيء ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولا يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يتلق الناس رؤوسا جهاله فسئلوا بغير علم فضلوا واضلوا الله İnsanların kalbinden alimlerin kalbinden elmi silip aparmakla daha doğrusu insanların kalbinden elmi silip aparmakla onları elimsiz koymaz. Yani kimse iller boyu eziyet çekip elmi öğrenipse o o elmi onun kalbinden hesfas silip götürmez. Elmi götürmek için o insanları cezalandırmak için neydi? Hədisin ardınca deyir ki, alimləri götürməklə elmi aradan qaldırar. İnsanlar elimsiz qalar, bilməzlər kime, bilmədişləri məsələ barədə müraciət etsinlər. Nəhayət, bir alim belə o məmləkətdə qoymaz və insanlar savadsızları özlərinə baş bilən seçər, onlardan fitva soruşar, onlar da elimsiz olaraq fitva verər, özləri də azar, insanları da azdırarlar. Vallahi, bizim ölkəmizdə olan bu nimətdir. Asudəlik, istədiyimiz kimi dəvət aparmağımız, Allahın təşkilini insanlara çatdırmağımız nimətdir. Bu səviyyəyə gətirib çatdırmaq lazım deyil ki, Allahın bizə qəzəli tutsun və bizə verdiyi bu niməti tutub əlimizdən alsın. Və bildiyiniz kimi, Allah bu neyməti almaq istəsə, iş əvvəl elmli insanlardan başlayızaq. Və tarix boyu belə olub. Tarix boyu belə olub və tarixdə olan bir misalı sizə seçəcədən, bir nəfərin başına gələn misalı sizə seçəcədən, bu da hamımızın çox sevdiyi, etibar elədiyi hədis alimidir. Hədis elmində əmir müminin hesab olunur, əmir əl hesab olunur. Bütün mühəddislərin başı, başlısı Muhammed İbin İsmail Əl-Buxari. Rahim ahullah! Muhammed İsmail Əl-Buxari Hicrətin 194-cü ildə Şəvval ayının 13-də Buxara şəhərində anadan olur. Hələ uşaq üçən gözləri kör olur. Və anası gedə gündüz Allaha yalvarır ki, Allahım, mənim oğlunun gözlərini baytar və gedə yuxuda görür ki, İbrahim ə.s. ona müjdə verir. Deyir ki, Allah sənin oğlunun gözünü astı. Sevin. Və yuxudan oyanır, gəlir görür ki, Doğrudan da oğlu görür. Oğlunu, qarın qardaşını, yəni o biri oğlunu Əhmədi hər ikisini götürüb anası Həccə aparır həcc ziyarətinə. Həcc ziyarətinə gedərkən Buhari rahimehullahın 18 yaşı olur. Və anası onun hədis elminə hərisli olduğunu görür. O, onun Məhkədə alimlərin yanında qoyub gedir. Orada qoyub gedir ki, elm alsın, hədis elmini. Artıq o vaxt Buxari 70 min hədis əzbər bilirdi. Artıq o vaxt 70 min hədis əzbər bilirdi. Və İbn-i Mücahit Rahimə Allah deyir ki, Məhəmməd ibn-i yanına gəldin. Mənə dedi ki, bir az tez gəlsəydin, 70.000 hədis əzbər bilən uşağı sənə göstərərdim. 70.000 hədis, hələ uşaq ikən, görün bu alim səviyyəsinə çatdıqda artıq nə qədər hədis bilirdi? Ebu Xayr Rahimahullah özü deyir ki, alimlərdən birinin məclisində idir. Və bu alim hədis rəvayət etdi, dedi ki, Abuzubir İbrahimlə bu hədisi eşitdi və onu sual verdim. Doğrudanmı o ondan eşidib? Sonra da etirazını bildirdim ki, axı, ha, bu Zübeyr deyil. Ha, bu Zübeyr heç İbrahimlən hədis eşidməyir. Əlim əvvəlcə qəzəbləndi, sonra evinə girib, kitabın əslinə baxdı və bayraq çıxıb mənə dedi ki, yaxşı, bunun əsri necədir? İbrahimlən bu hədisi kim rəvayət edib? Buxar Rahimahullah dedi ki, Zübeyr İbni Adib Abu Zübeyr yox, Zübeyr ibn-Nabi. Qalim əhsəndir. Hafizən çox güclü, qüvvətlidir. Ona sual verdilər ki, sən bu alimin xətasını düzəldərkən sənin neçə yaşın var idi? Dedi, 16 yaşın var idi. Kimsə özündən yaşlı, özündən daha savadlının xətasını düzəldə bilər. Bu xəta gərək o şəxsi qəzəbləndirib, artıq əstik danışmağa vaadar eləməsindir. Biz, müsəlman kimi, gələk dilimizi qorumağı bacaraq. Sonra, Buxar-ı Rahimahullah onunla bərabər dəstə iştirak edən tələbələrdən, bir neçəsi ona deyir ki, sən çox səhlənkar tələbəsən, çox təmbəl tələbəsən. Buxar-ı deyir, nəyə görə? Baxı, mən nə eləmişəm? Zahirdən məni bir cür görürsünüz, mənim barəmdə neysə zənn edirsiniz. Bunun, Sizde hiç bir aydiyyat yoktur. Allah bilir ki ben nece talebeyim. Nece adamım. Ve deyir ki ben ne etmişim siz benim bayramda böyle pis zannedirsiniz. O talebeler deyirler ki ahı sen alemin dediği hadisleri yazmırsan düz 16 gün ona etirazlarını bildirirler. Bukhari de onlara cevap vermiyor. İstemiyor onları əskilsin, alçatsın, peşman etsin. Cevab vermir ki, bu fitnə nə vaxt aradan qaldırırlar, unudarlar. Lakin bu adamlar elə dediyini deyir. Nəhayət 16-cı gün Buxari Rahimahullah onlara deyir ki, asın görüm siz nə yazmısınız? Nə qədər hədis yazmısınız? Və 15 min dənə hədisi əzbərdən onlara danışır. 15 min hədisi əzbərdən onlara danışır. Buxari deyirdi ki, mən Dəhstə oturarkən yalnız dinləyirdim. Sonra evə getdikdə onları yazardım. Hafizəyə baxın. Bundan qatala yalnız istədiyi bəndələrinə verir. İstədiyi bəndələrinə. İstədiyi bəndəsindən biri də bu bu, bu böyük alim idi. Buxari Rahimahullah. Sonra onun nə də böyük alim olduğunu hələ uşaq ikən böyük alimlər təsdiq edir. Zaman ikən Öyə alimlər təsdiq edir. Günlərin bir günü Bəsirə şəhərinə gəlir. Və Bəsirənin alimi sayılan bundər, hədis alimlərinə bu çox məhşur alimdir, məlumdur. Bundər soruşur, deyir ki, sən haradan gəlmirsən? Buxarə deyir, mən dedim, Buxaradan gəlmişəm. Alim mənə dedi, Həbu Abdullahın halı necə idi? Abu Abdullah da Buxarinin ləqabidir. Abu Abdullah Muhammed İbni İsmail Əl-Buxari. Deyir, mən sustum. İstəmədim, deyim ki, o mənə. Yanında oturan tələbələri dedi ki, şeyx, bu özü elə Abu Abdullah'dır. Bundar ayağa qalxıb əlimdən tutdu, məni buzaqlayıb, salamladı və dedi ki, uzun illərdən bəridir ki, səninlə təxr edirəm. Uzun illərdən bəridir ki, səninlə fəxr edirəm, çünki sən sələfi salihin əqidəsini yayırsan, əsir İslamı yayırsan, sən fəxr olunmalı adamsan. Bunlar ona həsəd apara bilərdi. Başını Allahdan qoxan alim olduğu üçün belə şeyə yol vermədi. Məhəmməd, Salih ibn Məhəmməd öz rəvayətində deyir ki, müxarinin dərsində oturub arxada olanlara onun sözlərini çatdırırdım. Buna müstəmlə deyilir. Arxadakılara müxarinin dediklərini ucaq səslə çatdırırdım. Çünki onun dərsində 20 mindən artıq tələbə var idi. Dərsində 20 mindən artıq tələbə var idi. Ta bunun böyülüyü, bu alimin böyülüyü Yenə ondadır ki, uşaq vaxtından o, elmə həvəskar, kitab yazmağa həvəskar idi və ilk kitabını 18 yaşında yazır, Tarix-ül Kəbir kitabını və bu bütün alimləri heyran elir hamısı təəccüblənir, bu kitabla təxr edir, bu xarə öz həyatını sərf etdi, əziyyət çəkdi Şama, Misrə, Bəsrəyə, Mədinəyə, Məkkəyə, Bağdada və s. yerlərə hədis dalınca getdi. Əciyyət çəkib o hədisləri öyrəndi və ömrü boyu dünya mənfəətinə görə Əciyyət çəkib etdiyi əməlləri kuts eləməyə. Hətta şeytan hərdən bir ona yol axtarırdı ki, onu gözdən salsın, cəmatın ehtibarından salsın və cəmat bir daha ona inanmasın. Müxtəlif, müxtəlif yollarla və günlərin bir günü bir şəhərdən başqa bir şəhərə Hədis toplamaq üçün gedir. İki-üç aylıq səfərə çıxır. İki-üç aylıq səfərə çıxan adam əlbəttə ki, özü ilə çoxlu pul götürməlidir. Buxarinin üstündə min dinar pul olur. Cəmidəyken dostlarından biri ona yaxınlaşır. Buxari hamıya öz gözü ilə baxır. Səmimi qəlblə. Elə bilir, o da səmimi insandır. Buxain dostu gəlir, ona deyir ki, nə qədər pulun var? Özünlə nə qədər pul götürürsən? uzun müddətə səfərə çıxınsan bu xarədə düznü deyir deyir məni min dinar pulum var və dostunun qəlbinə tamah çıxır gəlir gəminin böyünün yanına və deyir ki mənim min dinarımı oğurlayıblar gəminin böyüyü ilə bütün cəmatı yığır hələyə kində axtarış edəcəyik kimdə bu min dinar çıxsa o gündən onu oğurə hesab edəcəyik axtarırlar heç kəsdən bu pul çıxmır Və kişi qəzəbli halda görür ki, cəmat onu artıq yalancı sayır, dediklərini ispat edə bilmədi, ondan sonra gəlir Buxarinin yanına. deyir ki, axı sən hədis alimisən, neçə illərdir ki, hədis öyrənirsən, cəmatı danışırsan, sənə yaraşar mı yalan danışasın? Buxar edir, mən yalan danışmırdım. Mənim həqiqətən min dinarım var idi, lakin mən səndən bu xəyanəti gördükdə, Başa düşdüm ki, cəmaat mənim oğru olduğumu bilsə, illər boyu səhdiyim əziyyət fut olub gedəcək. Heç kəsə subut edə bilməyəcəyəm ki, mən oğru deyiləm. O fulları atsın dənizə. İndi o fullun neçə-neçə misli qədər və diyamətə qədər Buxari savab qazanacaqdır. O dünya malından keçdi ki, adı batmasın, İslamın adına ləkə yaxılmasın. Müsəlman oğrudur, deyilməsin. Qala ki, öz müsəlman qardaşına oğrudur desə, və s. atsa necə? Bu, qab adına caqlı Sonra, elə bir kitab yazır. Doğrudan da Allah sağa onun o kitabını ucaldır. Öz kitabından sonra ən müətəbər kitab edir. Yeryüzündə Allahın kitabından sonra ən müətəbər kitab sayılan Sehih-i-l-Bukhari-dir. sehih i bukhari Bu kitabı nə yazır? Bukhari dəyir ki, bir dəfə yuhuda gördüm ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin üzüne milçəyler qonur və mən o milçəkleri ondan uzaqlaşdırıram. Gəlib yuhumu alimlərə danışdım. Onlar mənə dedilər ki, sen Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin adından rəvayət olan bütün zəif uydurma hədisləri araşdırıb ondan çanar edəcəksən. Uzaqlaşdıracaqsan. Və yenədir, İbn-i Rahavənin yanındaydık məclisində. O bizə təklif etdi ki, bəlkə ən səhih hədisləri bir kitaba yığasınız. Beləliklə, mənim qəlbimə niyyət düşdü, ki, səhih il-buxarini yazın. Və bu səhih il-buxarini 16 il ərzində 600 min hədisin içərisindən seçib 2000 yaxına 2000-ə yaxın hədis yazdım. Və hər hədisi yazmamışdan əvvəl 2 rəkat istihar namazı qılıb Allaha dua edirdim ki Allahım, bunun səhih, mötəbər olduğunu mənə geçtər. Odur ki, onun kitabı bu cür əzəmətlidir, bu cür təsirlidir, bu cür ehtibarlıdır. Buxari bir nəfərdən elm almamışdı ki, deyək, bir nəfərə təqlil edir. Bir nəfər nədir, onunla oturub durur. Xeyr, ravi deyir ki, Məhəmməl ibn İsmail Əl-Buxari min nəfərdən artıq şeyxdən hədis dinləyib götürmüşdür. Min nəfərdən artıq şeyxdən hədis öyrənmişdir. Budur, bu alimin dərəcəsini qaldıran Özü də çox əxlaqlı, tərbiyəli, dilini qoruyan bir alim idi. Heç kəsə dil uzatmaz, heç kəsi təhkir etməz, hətta bidət əhli olsa da belə. Sadəcə deyərdir ki, o yalancıdır, o hədis uyduruq, ondan ehtiyatlı olun və s. bu cür. Ancaq heç kəsi təhkir etməzdir. Onun kitabları buna sübutdur. Və Buxar-ı bir alimlə arasında mübahisə yaranır. Hər bir alimin özünə görə öz fikri ola bilər. Bu, bu fikir o səviyyə yətirib çatdırmamalıdır ki, insanlar bir alimi çub digərindən ifrət etsinlər. Hər kəsin öz fikri ola bilər, əsaslandığı dəlillər ola bilər. Və o səviyyə yətirib çıxarmasın ki, Bir alimin tereftarları tutup o bir alimi dövürsün, söğüsün, öldürsün, buna getirip geriye çıkartmasın. Bukhari ilk işte defa Nisabur şehrine gelir. Nisabur şehrine geldikse Nisabur şehrinin alimi Muhammed ibn Yahya Zuhli tələbələrine deyir ki, o yakşı alimdir. Onun barəsində yakşı sözlər eşitmişik. Elm alabilərsiniz ondan Gedin, ondan elm al Elm öyrənin. Və tələbələri günü gündən artır. Onu sevənlərin sayı günü gündən artır. Ve nəhayət huzur görür ki, artıq bunun yanında olanlar, həssəriyyəti onun yanındadır. Və başlayır izləməyə. Gözləməyə ki, Buxari rahiməhullah nə deyəcək? Nə vaxt xətaya yol verəcək? Günlərin bir günü Buxari kitab yazır. Xalq-u əfəalin ibət İnsanların etdiyi əməllərin məxluq olması Və burada bəyan edir ki, Sizim oxduğumuz Quran-ı Kerim Allahın kəlamıdır. Lakin bizdən çıxan o səs, Yazdığımız həriflər, Onlar məxluqdur. Mürəfkəb məxluqdur. Mürəfkəblə yazılır. Kitabın dərəqləri, kanuslar məxluqdur. Və məndən çıxan bu səs Allahın səsi deyil, mənim səsindir. Bu məxluqdur. Bunu başa düşməyə nə var? Bunu başa düşməyə sətin deyil. Lakin zuhli tələbələrinə deyir ki, görürsünüzmə o nə deyir? Deyir ki, məxluqdur. Uzaq olun ondan. O, bir dəyət Və tələbələrimdən bəziləri, hamısı yox, bəziləri təqiqiləşdirmək üçün Buxarinin yanına gəlir. Əsəriyyəti isə uyur. Gəlirlər Buxarinin yanına və deyirlər ki, Quranın oxunması barədə, hərifləri barədə nə deyə bilərsən? Baxın, birbaşa demirlər ki, sən məxluq demirsən, yoxsa yox? Ki Buxari bunun cavabını versin. Deyirlər ki, nə deyə bilərsən? Sual Buxari cavab vermir. İkinci dəfə sual verir, yenə cavab vermir. Üçüncü dəfə sual verir, Buxari baxır onlara. Əvvəlcə cavabını verir, deyir ki, bizdən çıxan səs, yazdığımız o nürəkkə, kağız, bunlar məxluqdur, ancaq kəlam. Kəlam olaraq, gəldə olanı quran Allahın kəlamıdır. Və ayə də gətirir ki, onların gəlblərində olan Allahın kəlamıdır. Sonra isə deyir, sizin isə bu, bu cür məni yoxlamağınız məni imtihan eləməyiniz, görək bundan nə tuta bilirik? Bidətdir. E, bu bidətə görə zavad verəcəksiniz. Bu xal onlara heç nə demir? Yəni onlara çox bas qoşmur. Ona görə ki, onlar kimirsə fitbasına uyurlar. Lakin, Məhəmməd İbni Yahya Zuhlinin özündən bu sözləri işitdikdə, de, ona deyəndə ki, həgər bu söhbətə şöf, son qoymayacaqsansa, öz tutduğunu fikirdən əl çəkməyəcəksənsə onda bizim məscidə yaxınlaşma bizdən de heç kez sənə yaxınlaşmayacaq Buxar inciyir və çıxıb gedir çıxıb gedir gəlir öz şəhərinə Buxara şəhərinə orada da ona yer vermirlər çünki artıq burdan ora xəbər gedir ki ehtiyatlı olun, Qurana məxluq deyən gəlir onun yanını yorəsinə yığışmayın ondan heç nə soruşmayın idət əhlidir Buxar oranı da tərk edir. Gəlir Səmərgəndə o yerə ki, ona orada öz dostları sığınacaq verir. Onu xoş səhətlə qəbul edirlər. Və e burada o ölene qədər qalır. Onun ölməyi də soq qəribədir. Abdülvahid İbni Adem At-təvavisi deyir ki, yatmışdım, yoxuda gördüm ki, Peyhəmbər s.ə.v. Və sahabələr məhşərdə dayanıblar. Gözləyirlər. Peyvəmbər salsələmə salam verdim. O da mənim salamımı aldı. Dedim ki, ya Rasulullah, nəyi gözləyirsiniz? Nə üçün çıxıb getməyirsiniz? Mənə dedi ki, biz Məhəmməd ibn İsmail Əl-Buxarini gözləyirik. Ayıldım. Gəldim Buxarıya, quşat bu xəbəri söyləməyə. Gəldim, gördüm ki, artıq həmən vaxt Peyğəmbar s. sələmin məni yuxuda müjdələdiyi vaxt, gün orta vaxtı bu vəffat edir. Axır, kiminsə axır aqibətinin gözəl olması Allahın əlindədir. Axırınızın gözəl olması üçün çalışan, əvvəli kiminsə naqis ola bilər və alimlərin belə bir qaydası var, ibrət naqis başnağızda deyil kamil solunuqdadır. Salışın ki, sonluğunuz, ahırınız kamil olsun. Əvvəllər kimisə neyə şey edə bilər? Bu şeyləri kənara qoyuq, kamilliyə doğru can atın. Buxar Rəhiməhullah beləliklə, Hizrətin 256-cı ilində Şəvval ayının biri, Fitrə bayramının gecəsi Səmərqan şəhərində vəfat edir. Allahdan istəyin budur ki, Allah dağla bizi Peyğəmbər s.ə.vənin sahabələrinin yolunu gedən o sələf-i salihin yolunu yönətsin. Və bilim, dilimizi, elimizi hər bir şərdən korusun. Hep bir müsəlmana dil uzatmayaq el uzatmayak. Və ne qədər Azərbaycanımızda xəstələr var, onlara şafa versin. Torpaqlarımızı təzrişlə azad edip özmüze qaytarsın. Və bütün fitnəkərlərə son qoysun. Fəkulü qəvli həzə və əstəqfirullahə ləyə və ləkum və ləsəhli musliminə min kulli zəm fə və tubu ileyh inəhu huvə ləqafurur <gülüyor> rəhîm.